A földközi tengeren, húsz kilométerre Líbia partjaitól, Szabrátától. Három héttel később. A Hollandiában regisztrált német segélyszervezet a Waterwatch kapitánya nem tudta eldönteni, hogy mit tegyen. Megszegve minden nemzetközi jogot és a tengerhajózás szabályait, már így is négy kilométer mélyen bemerészkedett Líbia felségvizeire. De lehet, hogy ez sem lesz elég. A kezében mini iPad-et tartott. Ezen figyelte az 1000 méteres magasságot automatikusan tartó négy propelleres drón kamera képét. Az iPad programja ezt úsztatta össze a Waterwatch alján elrejtett mélytengeri adataival. Menjen még jobban elébe a túl lassan kecmergő menekült hajónak, ennek az ócska szovjet folyami bárkának. Vagy várjon! A menekülteket már látta szabad szemmel is. Körülbelül fél kilométerre lehettek tőle. Amíg ide érnek, az még legalább öt perc, de lehet, hogy tíz. Aztán átpakolnak, az tizenöt. És utána neki innen még vissza is kellene érnie a nemzetközi felségvizekre, megtenni kicsit több, mint két tengeri mérföldet. A water sal az minimum öt perc, de inkább tíz. Összesen tehát több, mint fél óra. Ennyire lenne szüksége. Közben viszont a líbiai partiőrség járőrhajója az iPad képernyőjén ezt nézte, egyre nagyobb aggodalommal, gyors tempóban közeledett. Már csak tíz kilométerre voltak tőle. A pici piros pont sebességét a szonár tizenkét csomóra becsülte, vagyis óránként húsz kilométeresre. Tehát maximum fél órája maradt. Neces, menjen közelebb! Klaus Fleisch ötvenhárom éves volt ötödik generációs hamburgi tengerész családsarja. Harc edzett, mélytengeri búvár, aki sok százezer eurónyi lakáshitelt cipelt a vállán. Számára ez akkora teher volt, hogy láthatóan már a testtartása is megroppant az összeg súlya alatt. A felesége nagy zolása, ugye? Ő legalábbis így magyarázta. Az asszony viszont épp fordítva. Az előre görnyedő hát, a puhány, szeplős bőr, a sörtől kicsit felpuffadt arc és a megereszkedett has, a germán pocakosság, ahogy a barátai szokták volt mondani, amikor a bírgárt megpaskolták az öve fölött cipelt egyre nagyobb hordót. Szóval ez így együtt már réges-rég nem emlékeztetett az évekkel ezelőtt még száz méteres mélységben búvárkodó, és a Facebook oldala számára szörnyszerű szerű tőke halakat fotózó egykori Klaus Fleischra. Most hirtelen eszébe jutott a 2019. júliusi történet, amikor az olaszok napokra letartóztatták Karola raketet, aki ugyanúgy, mint ő, német volt. Az erőszakos lampedúzai partra szállás, vagyis az olasz felségvizek megsértése, majdnem hosszú évekig tartó börtönbüntetéssel végződött Karola számára. Csak a nemzetközi felháborodás mentette meg, de ennek ellenére bővelet következménye. Egyrészt Karola Raketet, a humanitárius, európai emberjogi mozgalom egyik élharcosát kiutasították Olaszországból, az Európai Unió alapító országából, ahonnan ilyet tekintettel kullogott el. Másrészt a Sea Watch, a Lifeline és a hozzájuk hasonlók, a Proactive Open Arms és persze az ő segélyszervezete, a Waterwatch is, mind-mind közelebb merészkedtek Líbia partjaihoz. A korábbinál közelebb taktikát és stratégiát váltottak. Igyekeztek nem lampedusa menni, ott csak vészhelyzetben kikötni. De úgy általában is megpróbálták a kikötőket elkerülni. A menekülteket inkább egészen Olaszországig vitték, és teljesen véletlenszerűen szerűen összevisszatették ki őket az ellenőrizhetetlenül hosszú 8000 kilométeres olasz tengerpart valamelyik pontján. Lehetőség szerint az éj és a sötétség leple alatt. Ezúttal majd Nápolynál. Pontosabban, a közelében. A Waterwatch végül nem mozdult. A kapitány inkább megvárta, amíg az Ócska-líbiai hajó odaér hozzá. Klaus Fleisch nem tett semmit, mert a hat fős személyzet, két holland és négy német matróz már így is aggódva néztek rá. Ők persze nem sejtettek semmit. De azért a nekik ajánlott és előre ki is fizetett összegből pontosan tudhatták, hogy a céljuk itt és most nem a világbéke, és nem is a szegény, szerencsétlen menekültek megmentése. Ennek ellenére aggódtak, hogy miért hatoltak be a líbiai felségvizekre. Pontosan tudták, hogy ami Európából nézve Líbiában a demokráciáért, a jogbiztonságért és a szabad választásokért folytatott polgárháborúnak tűnik, az valójában törzsi alapokon szerveződő klánok maffia háborúja. Gyilkolás a kevés megmaradt líbiai koncert. Életveszélyes terület. Már a tengeren is. Klaus Fleisch korábban többször beszélt műholdas telefonon a nápoi kisfőnökkel, Kutri Barillával. Sejtette is, hogy gátlástalan figurára kell számítania, de még így is meglepődött a golyófejű olasz keménységén amilyen könyörtelen hatékonysággal rendezte a Waterwatch fedélzetére felkapaszkodó mindenféle nyelven ugató menekültek sorait. Mert Klaus Fleisch füleinek ez ugatás volt. Tudta ugyan, hogy a csoncsovány korom fekete arcok nagyrészt szomáliaiak és pakisztániak, és észrevette, hogy értik barilla olasz vagy angol utasításait, de a nyelv, amit maguk között beszéltek, ugatásnak tűnt. A német fül nem tudta egymástól megkülönböztetni a máj és a Benádír dialektust, vagy az arab digili verzióját. Szomália környékén a kelet-afrikai övezetben 140 nyelvet beszéltek az emberek. Csak ott, egész Afrikában 1500-at. Idok be, itt is a sorára várt. Először a súlyos faládákat vitték fel a hajóra, ők csak utána következtek. A ládákat idogbe is segített a felfújt mentőcsónakba emelni, mert a szemüveges olasz barbár, aki két nőt is fejbelőtt pár órával korábban, intett neki, hogy lóduljon. Idogbe lesütött szemmel azonnal mozdult, bár a fájdalomtól alig érezte a karját, amin megint felszakadt a seb. A ládákat betették a narancssárga gumicsónakba, csónakba, amit daruval emeltek a fedélzetre. A lapos csónakról felfelé nézve a hajó idok szemében hatalmasnak tűnt, és gyönyörűnek. Lenyűgözően szépnek látta a kékre festett hajótestet. Nem értette ugyanaz angol szót, amit óriási betűkkel a hajó oldalára festettek, Rescue Mission, de érezte, hogy elérkezett az út vége. Idáig tartott. Hosszú hónapok gyötrelme fejeződik most be, mert bárhová is viszik Európában, az már akkor sem Afrika lesz. Olaszországban valószínűleg még rabszolgának is jó lenni. Ezt gondolta, de legalábbis remélte. Mert majd úgy is megszökik. Figyel, megkeresi a rést, mint gyerekkora óta mindig, és előbb utóbb szabad ember lesz belőle. Besötétedett! A szél fújni kezdett, úgyhogy a pakisztániak szorosabbra tekerték a nyakukon a sálat. Most már úton voltak. Maguk mögött hagyták a lapos hajót. Gazdátlanul himbálózott, egyre távolabb tűlük. Eltűnő foltként a hullámokon. A partról összesen öt kisgyereket hoztak magukkal. Végül ennyit téptek ki a franciául sikítozó anyák karjából. A többit otthagyták. Ezek itt két-három évesek lehettek. Most arra lenyugodtak, vagy inkább elfáradtak. A pakisztáni férfiak hagyták, hogy a lábukhoz dőlve elaludjanak. Végre csend lett. Idogbét megnyugtatta a tenger zúgása, ahogy a hullámok ütemesen a hajó oldalához csapódtak. Most már biztonságban érezte magát. Amikor a billegő uszályhajón elindultak Líbiából, még félt. Szárazföldi ember lévén ugyanúgy nem tudott úszni, mint a pakisztániak. De ettől a hatalmas hajótól már nem kellett tartania. Ehhez nem fog elsüllyedni. Az ő városa, Baidoa, majdnem 300 kilométer mélyen volt a sivatagban. Szomáliában csak az indiai óceán partján élő mogadisúlyak tudtak úszni, főleg a hamarok, mert ők évszázadok óta a tengerből éltek. Túl ejtő kalóznép. Még ma is. Idok megint gugolt, mert neki ez kényelmesebb volt, mint a földön ülni. Figyelte a számára ismeretlen nyelvet beszélő nagy darab férfit, aki talán a kapitány lehetett. Levegővel felfújt, kék mentő mellény volt rajta. A hajó oldaláról már ismerős Rescue Mission feliratú inget viselt, és épp félre vonult a szemüveges olaszszal. Idogbe korábban sosem látott még ilyen szemüveget. Nem volt kerete. Az átjukasztott lentséket csak két vékony fémszár rögzítette a kopasz fejből kiálló, feltűnően nagy fülekhez. A kapitány, ha az volt egyáltalán, először belenézett az egyik faládába, de csak az egyikbe. Mintha meglepődött volna, de mindenképpen csodálkozott. Az olasz pedig mosolyogva megveregette a vállát. A kapitány lecsatolta az övéről a telefonját, láthatóan fel akart hívni valakit, de végül mégsem tette, mert közben az egyik matróz zavartan odalépett hozzá. Mint aki elnézést szeretne kérni tőle, úgy hajlongott, de akkor is mutatnia kell valamit. A matróz, aki beszélte a kapitány furcsa nyelvét, és szőke volt, átnyújtott egy vékony szerkezetet. Idogbe még sosem látott ilyet. Ennyire világos hajszínű fehér embert, de ilyen nagyméretű mobiltelefon sem világító érintő képernyővel. Hirtelen idegesek lettek, a kapitány és az olasz is. A fejük ugyanabba az irányba fordult, néztek, zaklatottan kerestek valamit a tengeren az egyre sötétebb végtelenségben. Félhold volt, de a horizont még így is kirajzolódott kelet irányban. Az ideges tekintetek most arra felé kutattak, de nem láttak semmit. Eltelt pár másodperc, aztán a szemüveges olasz csak észrevett valamit, és magából kikelve elordította magát. Vafán, torka szakadtából káromkodott, és aztán, mintha csak villámcsapás érte volna a hajót, lesújtott rájuk a fehér emberek dűvihara. Bassza meg! üvöltötte Kutri Barilla, amikor a német kapitány, ez a sekfej Klaus megmutatta neki a sonárképét és ő a távolban észrevette a líbiai parti hajóját. Tényleg a nyakukban lihegnek, és ez csak most mondja neki, most árulja el, hogy még mindig líbiai felségvizeken járnak. Egyáltalán hogy kerültek ide? Miért jött ez a barom belőle? Ki mondta neki, hogy jöjjön? Kit érdekel ez a sok szomál paki sutyerák ahhoz képest, ami a ládákban van? Ki akarja ezeket megmenteni? Behajítja mindet a vízbe! – Miért nem várt ez az idióta a nemzetközi vizek határán, Vaffán kúló Rizzo! – ordított el magát dühötten Kutri Barilla, mert pontosan tudta, hogy hirtelen hány millió dollár kezdett lebegni körülötte. – Hogy valójában mi is itt a tét? – Maga a misszió. – Mit is kell valójában megmentenie? – Rescue Mission, hát ja. Klassz ez a felirat a ha hajón, meg Klaus pocakján, találó. Kutri Barilla a kegyetlenségéről hírhet nápoi kisfőnök azonnal elvégezte a matekot. Tudta, hogy hány millió dollár utazik a ládákban, és ehhez képest összeszorozta a pár száz dolláros szomáliai rabszolgák árát. Aztán az összeghez hozzáadta az általa csak sötét arcoknak nevezett pakisztániak szállítmányát, akiket a nagyfőnökök csak úgy bele engedni az európai utcák forgatagába. Hadd vegyüljenek, hat kavarják a külvárosi szegény negyedek bűzös mocskát még elviselhetetlenebbé. Kis fekálja a ventilátorba, szokta mondani Paolo, a Mallardó család kápója, amikor ő rákérdez, hogy ezek meg minek. Miért kell őket is áthozni Európába? Még 500 méter, és utolérik őket a líbiaiak. Akiknek feltehetően ezúttal is segít az olasz hadi tengerészet, a Marina Militare. Egyébként hogy kerülnének ide? Barilla pontosan tudta, hogy újabban négy olasz tenger alatt járó, két járőr fregatt és tíz felderítő repülőgép figyeli a líbiai partokat, hogy a tripoli kormánynak segítse megfékezni az embercsempészetet. A persze, majd pont őt, Kutri Barillát, Nápolyból, a spanyol negyedből. Vicces? Hát, ahhoz még egy ilyen félhülye Klaus fleiss a nyakában is össze kell, hogy kapják magukat. Rizzo! Kiabálta ismét, mert nem vette észre, hogy ez a mindenre kapható fekete inges csicska már is itt liheg mögötte, kezében a géppisztolyával. Meghozta a döntést arányban ládák versus élő lények a fedélzeten. Gyerek torpedózunk, vízbe mindegyikkel, aztán mehet pár pakis is, meg a szomás sutyerákokból néhány ezer dollárnyi. Ennyi volt. Így szólt az utasítás. És Rizzó azonnal értette is, hogy mit kell tennie. Időkbe, mintha csak egy verejtékező lázállom gyomorgörcsét érezné, megdöbbenve figyelte, ahogy az olaszok megragadják az alvó gyerekeket, és azok mindenféle ellenállása nélkül behajítják őket a tengerbe. Mintha felesleges terhek, eldobható szatyrok lennének. A hónok alatt fogták meg a mozdulatlanul fekvő gyerekeket, aztán nagyot rántottak rajtuk, hogy a lendület átvigye őket a hajó egy méter magas párkányán. A diszkoszvetők mozdulatára hasonlított a pörgető dobás, ahogy a tengerbe hajították őket. A sötét üresség kellős közepén, a levegő semmiében felébredő és azonnal felsíró testeket. Repültek, eltűntek a párkány mögött, és aztán pár másodperc múlva a vízbe csobbantak. De az olaszok nem álltak meg. Maguk elérántották a fegyverüket, és már léptek is az összerezzenő pakisztániak felé. Kinéztek maguknak egyet, és ketten egyszerre nyúltak felé. Az felugrott, menekült volna, de a fémesen csattanó lövés szétvitte a lábát és megállította. Nyűszítve terült el a fedélzet fémpadlóján, az alsó lábszárából maradt véres csonkhoz kapva. Az olaszok ráfogták a fegyvereiket a pár perccel ezelőtt még nyugodtan fekvő és magukat végre biztonságban érző pakisztániakra. Idog be a térde közé furta a fejét, nem akarta látni, ami történik. Hallotta a számára érthetetlen hangolbeszédet, a parancsoló hangot, hallotta a lából lőtt férfi rémisztő sírását, mert sírt, öklendezve, levegő után kapkodva zokogott. Nem jaj veszékelt. Nem volt semmi éles hang, inkább csak elfojtott sírás, mint amikor érzi az ember, hogy sírnia sem szabad, mert akkor még rosszabb lesz. Történik még valami ennél is szörnyűbb, de bármennyire is akar, a fájdalomtól még sem képes elhallgatni. Próbált csendben szenvedni, de nem sikerül. Aztán idogbe kezeket hallott pofoszkodni, majd megint nyűszítést, mint amikor ő verekedett pár nappal ezelőtt. De most nincs senki kezében macséta, csak annál sokkal veszélyesebb fegyver, ami mindjárt el is dördül. Ezt érezte. Erre számított idogbe, hogy mindjárt lőni fognak. De nem. Helyette suhanás volt, ezt hallotta: repülő súlyt, nem tárgyat. Valahogy a legyezéséből, a levegő üres pofozásából hallani lehetett, hogy ez egy élőlény. Biztosan a megcsonkított ember, mert a jajdulása éles volt, de berepülve a párkány mögé már egyből csendesebb, hirtelen és élesen csendesebb. Aztán a csobbanás. Mint az előbb a gyerekek. Idokbe most meghallotta őket is. A gyerekeket. Mert hirtelen eljutott a füléhez, hogy önkéntelen életöztönnel tapicskolva verik a vizet. Elakadó bőgéssel, mert amikor vizet nyeltek, akkor egyetlen pillanatra csendben maradtak, de aztán felbukkanva megint rekedten kiabáltak rövid életük halál küszöbén Az olaszok közben angolul ordítottak két pakisztánira, rájuk fogva a fegyvereiket. Ittok be újabb csobbanást hallott, felnézett. Az egyik pakisztáni ugorhatott le, úgy, mint most ez fog. Látta, hogy az olaszok a géppisztolyukkal megszélozzák, könyörög, valamit sírva mond, de végül elugrik. Ez is. Most már öt gyerek sűjjett mögöttük a vízben. Ahogy távolodtak a hajóval, egyre tompább lett a hangjuk. A lából lőtt pakisztáni után beugrott még kettő másik is. Verték buta értelmetlen csapkodással a vizet. Mert nem tudtak úszni. Persze, hogy nem tudtak. Ez a felismerés most hirtelen hasba szúrta idogbét. Bevillant a pakisztániak rémült arca a tengerparton, amikor indulás előtt leszálltak a teherautóról. Ahogy a szürkületben ilyetten nézték a végtelen, hatalmas vízszörnyeteket. De hát ő sem tud úszni. Ő sem. Ez hasított idogbe agyába. És ez egy pillanatra csak egyetlen egyre meg is látszott a tekintetén. Hogy a szomáliaiak közül ő az, aki korábban még sosem látott vizet, se tavat, se tengert. És ezt Kutri Barilla észrevette. A szeme szomáliait is keresett, vagy kettőt, vagy hármat, hogy őket is bedobja a vízbe. Párnyomorult senkiházit. Így gondolkodott róluk. Nem is emberek ezek, csak túl félvadállatok. Ösztön lények az őserdőben, vagy csivatagban, vagy bármilyen is legyen ott a táj, ahol a majmok között felnőnek ezek az előemberek. Fejenként 500 dollár veszteség. Ez járt a nápoi kisfőnök fejében. 500 dollár minden egyes torpedó, akit ki kell majd emelnie a líbiai őrség őket üldöző hajójának, mert ugye nem tudnak úszni, csak kapálózni. De azért meg kell őket menteni. Idő, idő, idő. Ezt kell most nyernie. Lelassítania a líbiaiakat, és közben kiútnia a nemzetközi vizekre. Sötét van. Végül is ők egy mentőhajó. Nem látja senki, hogy pontosan mit csinálnak, hogy ők dobálják ezeket a szerencsétlen majmokat a vízbe, nem pedig fordítva. Ekkora távolságból még úgy is tűnhet, hogy ők is folyamatosan mentik a nyomorultakat, mint ahogy az a hajó oldalára nagybetűkkel fel van írva. Amikor idogbét a hóna alatt megragadták, azonnal rúgott, kapálózott, harapott, miközben a vállába fűrészvágás vágás, élességű fájdalom hasított. De nem adta fel. Ő sosem. Inkább kitekeredő nyakkal nyomta lefelé a fejét, hogy elérje a karját, markoló kezet. Beleharapott két ujba, szorította, rákta az éles fogaival, mintha oroszlán lenne, de közben azt érezte, hogy emelkedik a teste. A gerince a párkány széléhez verődött. Olyan volt, mintha ketté törték volna. Nyomták kifelé, de ő még a lábúj hegyével is kapaszkodott. Megakadt egy drótban, már majdnem azt hitte, hogy a talpával rá tud tekeredni, majomként csimpaszkodni, de a drót elszakadt. És akkor a levegő. Időkbe hónalól hirtelen kicsúsztak a kezek, a szájával, a harapásával már nem tudta tartani az ujjat, és így a saját testét. A válla nekiverődött a hajó oldalának. A sötétség holdfényében a gyönyörű hajó szürkés kékké változott. Idogbe szeme pedig tágra nyilva, mintha csak egy lassított filmet nézne, látta a nagy erbetűt, ahogy a Rescue felirat előtt zuhant, aztán dőlt felé. A keze próbálta semmibe kapaszkodni, a levegőbe. de nem tudod megfogni semmit, csak az ürességet. És akkor a csattanás. Idog be, mintha lágyan megnyíló aszfaltba csapódna. Nekiverte magát a tenger kemény vízfelületének. Mégsem ütötte meg magát, mert a víz aszfalt lágyan megnyílt alatta, és beengedte. Aztán rögtön betakarta, és átölelte. Idog be pánikba esve megint arra gondolt, hogy nem tud úszni, de a szeme mégis nyitva maradt, mert látni akarta a sűjjedést, ahogy a holdfényben az éles erbetű, amit még mindig nézett, egyre humályosabb lesz, és aztán foltáolvadva eltűnik. Nem érezte a vizet. Hol van a víz? Nem vett se levegőt, se vizet a szájába, nem kapott be semmit. Furcsa, álomszerű érzés volt, pedig tudta, igen, konkrétan tudta, hogy nyitva van a szája, de nem jön be rajta semmi. Vagy jön, csak ő nem érzi. Levegő, vagy víz? És akkor hirtelen véget ért a csend. Most tűnt csak fel idokbénak, hogy eddig minden hang ki volt kapcsolva körülötte. Hogy egy elszakadt filmszalag némaságában zuhant a vízbe, de most egyszerre életre kelt körülötte minden. Most már hallotta a vizet, a csapkodást, hallotta saját magát is kapálózni, hallotta a többieket, hallotta, ahogy a közelében még ketten csobbannak, hallotta a hajó motorzaját, Hallott egy másik motorzajt is, mintha az egyik távolodna, a másik közeledne. De közben mégis, és egyre inkább azt érezte, hogy süllyed. Csak ezt, a süllyedést. Hogy elsüllyed. Levegő után kapott, mert fáradt volt. Hirtelen fáradtnak érezte a testét, tehernek, súlynak, pedig hát épp most nem kellene, valahogy ezt még ki kellene bírni, átélni, túlélni, valahogy megoldani, mint eddig mindent. De ahogy levegő után kapott, csak vizet nyelt. Most már érezte, hogy vizet. Ez víz. Sós zuhatag ömlött le a torkán, szinte sokkolva minden izmát. Bizsergett a karja, a lába, az ilyettség lebénította a mozdulatait. Még kapálózni is elfelejtett egy pillanatra, és az ép elég volt ahhoz, ez az egyetlen pillanatnyi szünet, hogy a teste végleg a víz alásülyjedjen. Már a tenyere is csak vizet lapátolt, pedig a feje fölött tartotta. Kapaszkodott a puha szétáramló víz semmibe, húzta volna fel magát, de nem tudta. Csak kapkodott a levegő után. De nem kapott mást a tüdejébe, csak vizet. Minél inkább levegőt akart, annál több vizet. Most már fulladt. A víz alatti pánik megnyitotta a melkasát, ömlött bele a víz. Még pár másodperc, és eléri a vég. Ő persze nem orvos volt, és azért nem tudta, nem is sejtette, hogy már csak ennyi ideje maradt. Kevesebb, mint fél perc és a teste végleg károsodni fog. A szövetek elhalnak, és az emberi agy évmilliók alatt rögzült reflexe váratlanul felülírja majd akaratát. Bármit is szeretne, az életöztön kódolt vészreakciója le fogja zárni idok belégző nyílását, hogy ne szippancson magába több vízlevegőt. És ez is történt. Most megtörtént. Idogbe szája reflexszerűen összecsukódott, többé nem jutott a testébe semmi, se levegő, se víz, nem jutott az izmaihoz parancs. Az agy lekapcsolt, feladta, elengedte. A sors lemondott róla. Idogbe könnyű, lefogyott, 45 kilós teste lassan elindult a földközi tenger mélye felé. Csend lett körülötte, béke. Ha a pontatlan statisztikák készítői ismerték volna az ő történetét, akkor az év negyedik hónapjában Be Sziad Khaire neve mellé az 520-as szám került volna. Idén az Európában menekülők közül ő volt az 520. áldozat, akit elnyelt a tenger, csendben morajló, temetője.